פרק מא: "ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה ובן אלישמע, מזרע המלוכה, ורבי המלך ועשרה אנשים איתו, אל גדליהו ובן אחיקם המצפתה. ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקום ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו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 אשר בן מצפה, את בנות המלך ואת כל העם הנשארים בן מצפה, אשר הפקיד נבוזר אדן רב טבחים, את גדליהו בן אחיקם, וישבם ישמעאל בן נתניה, וילך לעבור אל בני עמון. וישמע יוחנן בן קרח, וכל שרי החיילים אשר איתו,